Kilencedik rész. Szolidaritás és támogatás. Minden napi életünk a szolidaritás és támogatás körül forgott. Segíteni akartunk azoknak, akik jobban szenvednek nálunk. Álidá de la szól. Mártának volt egy terve. A felső szabóműhely varrónői kezében egyre csak járt a tű. Mártához látogató jött egy férfi rab. A többiek nem tudták, hogy hívják, és nem látták a számát sem. Halkan váltottak pár szót, aztán a férfi elment a következő kapcsolattartóhoz. A varrónők kezében járt a tű, teltek a hetek, a hónapok. Az ausvici igazgatási területen rabok és civilek föld alatti hálózatokat hoztak létre, az eszeszek rendszere ellen. A titoktartás a legtöbb ellenállási tevékenység számára nélkülözhetetlen, ezért ezekről a mozgalmakról mindig kevés információ maradt fenn. Fejjegyzéseket szinte lehetetlen volt készíteni, és rendkívül kevés túlélő maradt, akik közül sokan még a háború után sem szívesen beszéltek a munkájukról. Márta maga is sok titkot vitt magával a sírba. A vezetése alatt az Auswitzi divatszalon menedékké vált. Több varrónő és sokan mások is neki köszönhetik megmenekülésüket. Márta ellenállói tevékenysége ezüst szálként hálózta be az Auswitzi élet sötét szövetét. A koncentrációs táborok világában bármilyen szintű ellenálláshoz hatalmas bátorság kellett. Aki lebukott, halállal bűnhődött. Az ellenállásnak sok formája volt, a spontán lázadástól, a nagylelkűség és szolidaritás csendes megnyilvánulásáig. Érdekes tény, hogy a ruhák, mint életmentő, meleg, szívmelengető ajándék, rejtekhely vagy álca gyakran szerepet kaptak az ellenállásban. Egy nap egy fürdőruhás, félelemtől reszkető lány esett be a Birkenaui rabkórházba. Rémült szavaiból kiderült, hogy Párizsból érkezett egy zsidótranszporttal. A rettenetes hőség miatt több nő is fürdőruhát viselt. Egyikükre, aki táncos nő volt, ráparancsoltak, hogy vetkőzzön le. A lány nem engedelmeskedett. Gyorsan megragadta egy eszesztiszt revolverét, agyon lőtte vele, aztán magával is végzett. Hihetetlen! de a rémült szemtanút egy német katona szöktette ki az öltözőből. Manci Sválbová, Braha barátnője, aki orvosként dolgozott a rabkórházban, odaadta a lánynak az egyetlen pulóverét, hogy felmelegedhessen. A szervezet ellenállás rendkívüli akadályokba ütközött, nem utolsó sorban raptartóik szeszélyes viselkedése miatt. Egyik reggel Brahá és a többi varró nő felment a szállásukról a műhelybe, ahol egy idegen lányt találtak. Hogy kerülsz te ide? kérdezték. Egy szakaszvezető motorjának hátsó ülésén felelte mesztelenül. Aztán elmesélte a történetet. Épp akkor érkezett Auschwitzba egy transporttal. A halálba küldendők sorába szelektálták, és le kellett vetkőznie az elgázosításhoz. Feltámad benne a dac, és hirtelen megszólította németül Eszes Scharführer felügyelőjüket. Nézze meg, milyen erős és fiatal vagyok! Kár lenne így meghalnom, segítsen megmenekülni! A férfi végignézett a lány kívánatos alakján. Jól van, gyere velem! Felszálltak a motorbiciklire, és kirobogtak Birkenauból, majd a főúton az adminisztrációs épülethez hajtottak. Felébresztették Maria Maul blokkvezetőt, és szóltak neki, hogy új dolgozó érkezett. Maul átadta a mesztelen lányt Fux a kápónak, aki organizált számára ruhát. A lány adminisztrációs munkát kapott, és a varrónőkkel egy szálláson lakott. Túlélte a háborút. Ki érti, mi indíthatta az SS szakaszvezetőt arra, hogy megmentse, amikor több száz ezer hozzá hasonló, ártatlan fiatal nőt gyilkoltak meg? A motorbiciklin száguldó mesztelen nő csak egy volt a táborban előforduló, szürreális jelenetek közül. Auschwitz groteszk, szeszélyes világ volt, ahol bármikor megmenthettek, tönkre tehettek vagy elpusztíthattak bárkit. Amikor még Birkenau-ban dolgozott, Bráha egyszer látta, amint teherautón egy csoport zsidó nőt szállítottak a gázkamra felé. Az egyikük, aki történetesen jó barátságban állt Csehszlovákia alapítójának és első elnökének feleségével, így kiáltozott. Nem akarok meghalni, nem akarok meghalni. Sem braha, sem a többi halára szánt áldozat nem tehetett semmit. Az esz hatalma megdönthetetlennek látszott. A körülmények ellenére mégis működött Auschwitzban egy elkötelezett ellenállókból álló földalatti hálózat, amelynek tagjai sokféle vallást, politikai meggyőződést és nemzetet képviseltek. Mindegyik varrónő megtalálta a módját, hogy szembeszálljon az elnyomással és az SS törekvésével, hogy megfossza őket emberi mi voltuktól. Szerencsésnek mondhatták magukat, mert a rabok zöméhez képest több lehetőségük volt önbecsülésük és identitásuk megőrzésére, és valamit másoknak is átadhattak ebből. A legkisebb jó cselekedet is sokat számított. Egy napon, valamikor 1944-ben Hunya Folkman veterán fogajtársaival együtt nézte, amint új csapat rabérkezik az adminisztrációs épületbe. Egyikük lögdösni kezdte Hunyát és a kanalát követelte. Hunya, aki természeténél fogva előzékeny volt, oda is adta neki, holott a tányér és kanál kincsnek számított a táborban, nélkülük nem jutott ételhez az ember. A nő hirtelen bocsánatot kért, és magyarázkodni kezdett. Birkenau után nem számított rá, hogy valaki kedves lesz hozzá. Hunya számba vette, és ezzel óriási változást indított el benne. Később közeli barátok lettek. A Stábsgebajdéban rasszizmustól, antiszemitizmustól és politikai széthúzástól mentes nemzetközi barátságok születtek a rabok között. Voltak ott zsidók és nem zsidók, hívők és ateisták, szakmunkások és értelmiségiek. Az alaksori szálláson lakó foglyok kihasználták viszonylag kiváltságos helyzetüket, és esténként tanuló csoportokat alakítottak. Összeadták a tudásukat, és osztoztak a művészetek szeretetében. Iréne is René franciául tanult. Mások német órákat vettek, vagy az orosz nyelvvel és kultúrával ismerkedtek, a tehetséges Raya segítségével. Többen ott ébredtek rá, hogy az otthon tanultaknál mennyivel több tudásra vágynak. A szkeptikusok kigúnyolták azokat, akik szívesen beszélgettek irodalmi művekről és tudományos kérdésekről. A Holdon élnek, álomvilágban, mondták nekik, amelynek semmi köze a valósághoz. Talán éppen ez volt benne a legjobb. A tanulócsoportok bizonyították, hogy a fantáziának nem szab határt a szöges drót. Anna Binder, Márta egyik legjobb barátnője, elemében volt, ha tudományos és filozófiai kérdésekről beszélgethetett. Emellett gonoszul, szatírikus gúnyverseket írt. Három hétre be is zárták érte a büntető blogba, amikor lebukott. Az egyik SS felügyelőnő azt mondta róla, binder akkor is pimasz, amikor meg sem szólal. A stábszge bajdéban az ortodox zsidórabok ellenállása abban is megnyilvánult, hogy titokban imakönyvet és naptárt készítettek. Ételeket csempésztek be a széder vacsorához, és gyertyákat hanukára. A szombatot nem tarthatták meg, de néhányan ragaszkodtak hozzá, hogy a bőtnapokat lehetőség szerint betartsák. Mások már a deportálás előtt, vagy a táborban vesztették el a hitüket. Bráha Auschwitzban egyszer sem imádkozott. Bezzeg a nácik, lelkesen ünnepelték a karácsonyt. Az egyik évben a Stábsgebajdéban dolgozó foglyok karácsonyi műsort szerveztek a szárító szobában énekléssel, tánccal és kabaréval. Hunyában vegyes érzelmeket keltett a zenehallgatás. A régi lipcsei koncertek jutottak eszébe, amelyeket még kedves barátaival és férjével, Nátánnal élvezett. Hösztábor parancsnok engedélyezte a műsort, és ragaszkodott hozzá, hogy a további előadásokra az SSS családokat is meghívják az első sorba. A fellépő ruhákat bizonyára Márta és csapata készítette. A varró kommandunkban még kicsempéztünk mindent, amit csak tudtunk, hogy segítsünk azokon, akiknek rosszabb soruk volt nálunk. Alidadele szól. A bajtársi szellem lehetővé tette a kulturális ellenállást. A női rabok között szövődő kötelékek éles ellentétben álltak a legerősebb túlélésének filozófiájával, amelyet az Eszes a érvényesíteni kívánt. Márta kápóként magabiztosságával és együttérzésével példát mutatott a többieknek, és erősítette a segítőkészség természetes ösztönét. Valahogy a fülébe jutott, hogy Iréne gyerekkorában mennyire örült, amikor egyedül ehetett meg egy egész főtt tojást a születésnapján. Hihetetlen módon sikerült egy tyúk tojást organizálnia Iréne tábori születésnapjára. Az ajándék értékét nem csak az adta, hogy tápláló volt, hanem az is, milyen szeretetteljes törődés állt mögötte, és boldogabb idők emlékét idézte. A Stábsgebajde dolgozói zöldséghez és gyümölcshöz is hozzájuthattak. Más rabok csempézték be a terményeket a rajzkó körüli földekről. A szemetes kosarakból ceruza végeket kotortak ki, bár a raboknak tilos volt írószer számot tartaniuk. A könyvre bukkantak, olvasni szintén tilos volt, lecsaptak rá, és kölcsönadták egymásnak, mint valami titkos könyvtárban vagy hangosan felolvasták a barátaiknak. A legapróbb használati tárgyak is kincsnek számítottak. Ezeket a szalmazsákjukba rejtették, vagy a ruhájuk alá kötött kis zacskóban hordozták, fésült, törött tükröt, varrókészletet. A varrónők a barátaiknak is készítettek ezt-azt, még akkor is, ha a hosszú műszakokban teljesen kimerültek. Egyszer hunyát megkereste Lina, az egyik magasrangú SS tiszt fogoly titkárnője. Fehér vásznat tett elé, és megkérte varjon neki belőle pizsamát. Persze az is tiltott luxusciknek minősült. Hunya szívesen vállalta, és nem tett megjegyzést, pedig az anyag láthatóan az SS-raktárából származó ágynemű volt. Egy héttel később a blokkvezető elé idézték, és kikérdezték. Te vartál pizsamát az egyik lánynak? Milyen anyagot használtál? Nem volt párnahúzat alakja? Dehogy, felelte hunya nyugodtan. Egyszerű vászondarab volt. Nem kérdeztem, honnan származik. Valahogy sikerült megúsznia. Linát keményen megbüntették. Az ágyneműből készült pizsama további sorsa ismeretlen. A baráti összetartásra akkor volt a legnagyobb szükség, ha egyikük megbetegedett. Alidát, a francia fűzőkészítőt ötször is a rabkórházba utalták, többek között vérhassal, tifusszal, vérmérgezéssel és egy verés után szívrohammal. Iréne szemét egy fertőzés miatt meg kellett műteni. A seb elgenyesedett, ezért naponta le kellett csapolni. Az immunrendszere túlságosan legyengült ahhoz, hogy gyorsan legyőzze a kórokozókat, ezért kilenc hétig betegeskedett. Braha súlyos, krónikus vitaminhiányjal került a főtábori kórházba. Katka sérült lábát gyakran át kellett kötözni, egyszer még Márta élete is komoly veszélybe került a tifusz miatt. Mindig az emberi jóságnak és hűséges barátaiknak köszönhették, hogy felépültek. Valaki citromot csempészet Mártának. Néhány eszesznővér nővér megsajnálta katkát, és almával ajándékozták meg. A mosodások minden éjjel kifőzték Iréne hálóruháját és kötéseit. Alidának tejet vittek a honfitársai. Bráhát annyira megnyugtatta a kórházban dolgozók kedvessége, hogy betegsége alatt valóban jól aludt, és azzal a gyönyörű karácsonyfával álmodott amelyet gyerekkorában a tüdőszanatóriumban látott. Hunya összeesett a vitaminhiánytól, és kilenc héten át élethalál között lebegett. A többi fogójéhoz hasonlóan az ő immunrendszere is annyira legyengült, hogy nem tudott többé küzdeni. Gyógyulását nem csak az ápolórabok gondoskodásának, a becsempészet ételnek és a tiszta hálóruhának köszönhette, hanem annak is, hogy mindent szeretetből és szolidaritásból tettek érte. Az emberi kedvesség legalább olyan fontos volt, mint a tartalmasabb táplálkozás és a pihenés. Mindenki, aki segített a másikon, a verést vagy a halált kockáztatta. Hunya Braha, Iréne, Alida és a többi varrónő szerencsés volt, hogy a rabkorházban vagy a kis kisbetegszobájában támogatták a gyógyulásukat. Bár az egészségügyi személyzet, mindent megtett a betegekért, az Auschwitz-i kórházi blokkoktól, mint az emberi élve boncolás helyszíneitől vagy a gázkamra előszobájától a legtöbb rab méltán rettegett. Ugyanakkor a rabkórházakban a szervezett ellenállás is virágzott. Sok orvos és nővér, a veszélyek ellenére is, a föld alatti mozgalom elkötelezett tagja volt. Ellenállói tevékenységük egy része, a betegrabok ápolásához kötődött. Még az Auschwitz környékén élő, a foglyokkal, rokon lengyelek is csempésztek be a táborba ételt és gyógyszereket. Janina Janka Kostsuszkova a Stábszgebajde kilencágyas kis szobájában dolgozott, orvosként. Ide kisebb problémákkal kerültek a betegrabok. Janka szívós, nagy lelkű teremtés volt. Aki gyógyszereket csempészett pácienseinek, és meghamisította a korlapokat, így megmentette a fertőző betegeket attól, hogy visszakerüljenek Birkenauba, ami a biztos halált jelentette volna. Amikor lelepleződött, őt küldték Birkenauba. A Stabszgebaide hálás varrónői takaróból készült, melegszáras bugyogót küldtek neki ajándékba. A doktornő, aki annyi életet megmentett, később azt mondta, Őt ez a bugyogó mentette meg. Úgy éreztem, fagyok. Amikor felvettem a bundabugyit, visszatért belém az élet. Elgyötört raphelyet újra orvosnak éreztem magam. A kórházban hunyát egy kiváló nővér, Mária Stromberger segítette. Mária nővér, ahogy a barátai hívták, szakképzett ápoló volt és hithű katolikus. Nem fogolyként került Auschwitzba, amikor hallotta, milyen atrocitások történnek keleten, önként jelentkezett szolgálatra. 1942. októberében 44 évesen érkezett meg a lágerba, és azzal fogadták, a front gyerekjáték Auschwitzhoz képest. Úgy került az SS kórházba, hogy minden tudott a zsidókat érintő tisztogatásokról. Az SS-kórház ekkor még egy épületben volt, a politise aptailunggal, a politikai részleggel. Mária gyakran hallotta a vallatott rabok sikoltozását, amelyet a náci gúnyosan Auschwitz-i hívtak. Mária nővér volt Fux Márta egyik kapcsolattartója az ellenállási mozgalomban. Humanitárius kötelességének tartotta, hogy ott segítsen a raboknak, köztük a zsidóknak, ahol csak tud, Olyankor látogatott el az adminisztrációs épületbe, amikor elkerülhette, hogy az SS meglepje, így szabadon beszélgethetett Mártával. Csempész áruval is hírekkel érkezett. Néha az SS raktárakból meglovasított, kincset érő gyógyszert, csokoládét, gyümölcsöt vagy éppen pesgőt hozott. 1944. júniusában Márta Mária nővértől értesült a szövetségesek normandiai partra szállásáról, és örömmel osztotta meg a többiekkel a reménykeltő hírt. A felső szabó műhely alatt elhelyezkedő ruhajavító szobában az éjszakai műszakban dolgozó varrónők néha a BBC híradóra tekerték a rádiót, ha jó indulatú SS felügyelőjük elaludt. Az adminisztrációs irodákból, kicsenpészet újságokból is tájékozódhattak. Az újságlopás igen kockázatos művelet volt. A föld alatti mozgalom egyik tagját, aki sajtótermékeket rejtegetett a ruhája alatt, rémületére megállította a folyosón egy eszeszfelügyelő nő. Szerencséjére csak a zsebeit kutatta át, amelyek csak átázott, taknyos zsebkendővel voltak tele, mert éppen náthás volt. Végtelen örömmel olvastam április 28-án kelt soraidat, amelyekben részletesen beszámol szeretteimről. Kimondhatatlanul hálás vagyok. Ezer csókot küldök, és gondolatban veletek vagyok. Fuchs Márta levelezőlapja. 1943. június 5 -e. A rabok számára fontos volt a tudat, hogy valamelyest még mindig kapcsolódhatnak a szöges dróton túli világhoz, és ezt a náci vereségek híre különösen erősítette. Bráha veleszületett optimizmusát tovább táplálta, amikor arról értesültek, hogy a németeknek nem áll jól a szénájuk a háborúban. Töretlenül remélte, hogy egy nap újra szabad lesz. Eközben csodálatos módon elő-előfordult, hogy a varró néhány sort válthattak otthoni barátaikkal és rokonaikkal. Néha még SS-alkalmazottak is segítették őket ebben, nem csak a bátor Mária nővér. Braha a táborban találkozott egy pozsonyi fiatalemberrel, akit még otthonról ismert. A szlovák hadseregben szolgált, majd kényszer sorozással a németek mellett teljesített szolgálatot. Gyermekkori barátságuk erősebbnek bizonyult, mint az őket elválasztó erők. A férfi megígérte, hogy segít eljuttatni Braha üzenetét Magyarországon élő nagyszüleinek. Legközelebbi eltávozásakor eljuttatott egy levelet Ernst Reifnek, akit Braha a Hasomér-Haszaér zsidó ifjúsági csoportban ismert meg Pozsonyban. Az üzeneten a Birkenau 1943. június keltezés állt. Braha azt írta egészséges és együtt dolgozik katkával, már tizennégy hónapja vagyok itt, de az eszem örökké csak otthon jár, bár csak visszatérhetnék a múltba. Mivel Ernst rejtőzködött, a húga válaszolt helyette, és küldött egy nagy sietve összeállított csomagot szalámival, csokoládéval és más finomságokkal. Bráha nagy örömére katona barátja ezt is elvitte neki a lágerbe. Nem ez a szlovák őr volt az egyetlen, aki segített a raboknak. Iréne egyik barátnője, aki az adminisztrációs épületben dolgozott, organizált anyagokból készített inget, és a gallériába belevart egy levelet, amelyben leírta, mi folyik Auschwitzban. Az inget egy pozsonyi SSS csempészte ki a táborból. Lili Kopecki, Ella, Neugebauer, és még sokan mások kaptak levelet, és még fotókat is családtagjaiktól, egy rudas nevű szlovákiai SSS őr közreműködésével. Rudás értesítette amíg otthon tartózkodó pozsonyi zsidókat a gázkamrákról és a szelekciókról, de nem hittek neki. A valóság túl rémítő volt ahhoz, hogy elfogadják. Érdekes módon Auschwitzban egy rövid ideig engedélyezték a zsidóraboknak, hogy írjanak a hazaiaknak. Még levelezőlappal is ellátták őket. Fuchs Márta és a többi varrónő élt is a lehetőséggel. Márta a sógora, egyben Iréne bátyja, Laci Reichenberg után érdeklődött levelében, aki a feleségével turulkával együtt beállt a partizánok közé. Manci Birnbaum barátnőjének, Svarc Edithnek írt a pozsonyi Zsidovszka utcába. El sem tudod képzelni, milyen elmondhatatlanul nagy öröm, amikor kiosztják a postát és levelet kapok tőled. Szenvedéseiről egy szót sem ejtett. Hogyan is lehetett volna egy képeslapon érzékeltetni, milyen hely Auschwitz, ahol mesztelen nőket furikáznak motorbiciklin, és divatos ruhákat varnak az SS feleségeknek. Ha megengedik is, hogy megírják az igazságot, a világ összes levelező lapja sem lett volna elég, hogy beszámoljanak szenvedéseikről, és a náci rémtettek sokaságáról. A nácik persze nem szívjóságból engedélyezték a levélírást. A címzések alapján próbálták azonosítani a rejtőzködő zsidókat. Bár a válaszokat az Arbeitslager Birkenau-ba, a birkenaui munkatáborba lehetett címezni, a valóságban Berlinben kötöttek ki, ahol elemezték a tartalmukat. A cenzúra csak a pozitív kimenő üzeneteket engedte át, hogy a címzettek azt higgyék, a deportáltak vígan élnek egy közönséges munkatáborban. A rabok igyekeztek kódolt formában értesíteni szeretteiket Auschwitz-Birkenau valódi gyilkos céljáról. Márta például az 1943-as esztendő első napján azt írta a rokonainak, hogy hívják meg magukhoz, vigyáz asszonyt, maradjon is veletek, nagyon hasznos a ház körül. Így akarta őket óvatosságra inteni. A ceruzával írt Auswitzi levelező lapokon valahogy azt is tudatni kellett, ha valaki meghalt a családból. A cenzúrán azonban ezek az üzenetek is csak kódoltan mehettek át. Iréne például azt írta az apjának, hogy három lány testvére az édesanyjukkal van egy plincseki nevű városban. Anya már 1938-ban meghalt, a plinc szó pedig szlovákul gázt jelent. Üzenete eljutott a címzethez, aki megértette a jelentését. Smuel, Reichenberg, cipészmester így tudta meg, hogy három lánya Frida, Edith és Joli nincs többé, de legalább Iréne életben van, Márta oltalmában. Márta egyik képes lapján, a Hitlert ábrázoló bélyeg mellett, az 1944. április 6-ai berlini postai bélyegző alatt unokatestvére, Herta rövid üzenete áll. Herta vagyok, én is szeretettel üdvözlök és csókolok mindenkit. Nem hallottatok a rokonainkról? Herta családjából senki sem élte túl a háborút. A táborba küldött válasz üzenetek nem maradtak fenn. A rabok nem őrizhették meg szeretteik sorait. A terelő bizonyítékokat meg kellett semmisíteni, össze kellett tépni vagy elégetni. Hunya nem írhatott palesztinába kivándorolt szüleinek. Nem tudhatta, hogy minden hétfőn is csütörtökön böjtölnek, és imádkoznak bajba jutott leányukért. Meggyőződésünk volt hogy sosem jutunk ki abból a pokolból, és azt akartuk, hogy a világ egyszer mindent megtudjon. Vera Foltinová. A háború után Mária Stromberger, SS nővér, vallomásában azt mondta, csak nagyon keveset tudott segíteni. De ez a kis segítség a világot jelentette azoknak, akik kapták. Besúgók kétszer is jelentették, hogy részt vesz a tábori ellenállásban. A második alkalommal maga a táborparancsnok Rudolf hősz figyelmét is felkeltette. Mindkétszer ártatlannak vallotta magát, és megúszta figyelmeztetéssel. Egyetlen küzdőtársa, köztük Fuchs Márta nevét sem árulta el. Mária nővérrel szemben talán azért is volt elnézőbb a táborparancsnok, mert 1943. szeptemberében ő segítkezett Hedvig hösz legutolsó, igen nehéz szülésénél, amikor a kis Anne Gréte világra jött. A szülés után Hedvig a szalomban készült, kényelmes kismamaruhákat hordhatta, mik fel nem épült. A baba kelenje beszerzése nem jelentett problémát, hiszen egy egész csapat varrónő nő állt rendelkezésére, és a Kanada raktáraiból is rengeteg holmit szerezhetett. Mária nővér, fedőnevén S, a táboron kívül is szabadon mozoghatott így igen értékes tagja volt a föld alatti mozgalomnak. Hatalmas kockázatot vállalt, amikor személyes üzeneteket és egyéb küldeményeket csempészett ki a táborból. A legbizalmasabb információkat egy hajkefe kivályt nyelébe rejtették. Fehér Köpenye némi védelmet nyújtott számára, amíg a lengyel vasútállomásokon és utcasarkokon áldogált, hogy jelszavakat csuttogjon külső tartói fülébe. A nővér többek között kórházi orvosi dokumentumokat és fotólemezeket is kicsempészett, ezekről nem tudta, mit tartalmaznak. Lelkes társaival együtt az életét kockáztatta, hogy az ausvici rémtettekről bizonyítékokat juttasson el a lengyel ellenálláshoz. Jóval több információt szivárogtattak ki, mint az elhunyt szeretteik haláláról kódolt üzenetben beszámoló rabok. Az adminisztrációs épületben lakó és a központi építésügyi irodán titkárnőként dolgozó foglyok titokban lemásolták a birkenaui gázkamrák és krematóriumok építési terveit. A rajzokat befőttes üvegekbe zárták, és a mosdók betonfalába rejtették. Aztán később egy övbe varva juttatták el a lengyel honi az ellenállók még ennél is több terhelő bizonyítékot gyűjtöttek az utókor számára. Becsempésztek egy fényképezőgépet, hogy megörökítsék az kommandó munkáját, amelynek feladata a meggyilkoltak holtestének eltakarítása volt. Egy Alberto errárra nevű rab az ötös krematórium nyugati bejáratánál készített sietős pillanatfelvételeket. Errárát később egy szökési kísérlet után megkínozták és megölték. De a fényképezőgépet és a filmtekercset 1944. szeptemberében egy Teresa Jászottszka nevű ellenálló, aki Mária Strombergerrel is kapcsolatban állt, sikeresen eljuttatta a krakói lengyel fotográfushoz, Pelagia Bednárskához. A rendkívül kedvezőtlen körülmények között készült fotók közül Bednarszka csak hármat tudott megmenteni. Ezeken kívül nem maradt fenn fénykép az ausvici megsemmisítési folyamatról. Az egyik fotón az ötös krematórium melletti erdőben elgázosításra váró nők vetkőznek. Egy másikon mesztelen holtesteket égetnek gödrökben, mert a kemencé kapacitása nem volt elegendő. A varró nők kezében járt a tű. Tovább varták az SS feleségek és férjeik ruháit. Organizáltak és látták a borzalmakat, amelyeket az a bizonyos három titokban készült fénykép megörökített. Mártát továbbra is el elkülték vásárolni a Kanadába, ahol a nácik áldozatainak rettegve levetett ruhái között keresgélt. A Kanada raktárai nemcsak a meggyilkoltak holmiának tárolására szolgáltak, hanem az ellenállás fontos központjaként is működtek. Márta beszerző körútjai, amelyekre Hedvig höz küldte, tökéletes alibiül szolgáltak, miközben küzdőtársaival híreket osztottak meg, és terveket szőttek. A Kanada egyik kápója, egy Bernard Schwercina nevű bátor krakói férfi, szintén ellenálló volt, fedő neve Benek. Már 1940 júliusa óta raboskodott Auschwitzban, neki aztán tényleg alacsony rabszáma volt. Túléléséhez bizonyára nem kis részben hozzájárult, hogy a Kanadában dolgozhatott. Vigyázó tekintete mellett a ruha dolgozói fülvédőket, pulóvereket és kesztyűket kötöttek a honi hadsereg katonái számára, akik zord időjárási körülmények között küzdöttek a lágeren kívül. A kötögetőknek hatalmas erőt adott, hogy még fogolyként is tehetnek valamit másokért. Svércina tudta, hogy az információ ruhán, ételen és gyógyszeren kívül a Kanada más fontos eszközöket is biztosíthat az ellenállás számára. Megvesztegetésre alkalmas értékeket, papírokat és áruhákat szökési kísérletekhez. Ezekhez a forrásokhoz Márta szintén hozzáfért. Ha szökni próbáltak, a foglyok nem csupán a saját bőrüket akarták menteni. Le akarták rántani a leplet a végső megoldásról és Auschwitz valódi természetéről. A levelező lapokon figyelmeztetni igyekeztek szeretteiket. Az ellenállás futárjai sokkoló bizonyítékokat adtak át az atrocitásokról. A zsidók deportálása mégis folytatódott, mintha a világ még mindig közönnyel szemlélte volna a történteket. A helyzet 1944-re még sürgetőbbé vált. A német hadsereg megszállta szövetségesét Magyarországot. A hatalom átvétel gyorsan követték a zsidók, mind a magyar állampolgárok, mind a birodalom más részeiről Magyarországra menekültek ellen elkövetett akciók. Ekkor Braha szeretett nagyszülei és Márta magyar barátai, rokonai és veszélybe kerültek. A magyarországi zsidók deportálására irányuló akciót Rudolf Hösszről nevezték el, mivel Hössz szemrevételezte a gettósítást és a deportálást Kárpátaiján. Amikor Hössz 1944. májusában logisztikai megbeszéléseket folytatott Magyarországon, küldött néhány bort Hedvignek, hogy hazatérésekor együtt ihassák meg. Levezetésképpen a fáradtságos munka után, amelyet naponta tízezer ember megsemmisítésének megszervezésére végzett. A Birkenaui foglyok nagyon is tisztában voltak azzal, hogy még nagyobb léptékű népírtás előkészületei folynak. Velük építették meg a fővonalról, a táborba vezető új vasúti vágányt, rövid gyalogútnyi távolságra a krematóriumoktól. Az Auschwitz -i ellenállás tagjai tudták, hogy a hitelesség érdekében szökött raboknak kell elvinniük a tömeggyilkosságok hírét. Ne lehessen többet elhitetni a zsidókkal, hogy csak munkatáborokba telepítik át őket, ahol tovább élhetnek. Megszökni nehéz volt, de nem lehetetlen. Az ausvíci igazgatási területről több mint 800 szökési kísérletet tartanak nyilván. A sikeres szökések száma jóval alacsonyabb, köztük a nők aránya még kevesebb. Márta egy akart lenni közülük. Ahhoz, hogy kijusson a szigorúan őrzött táborból, alapos tervezésre, segítőkre és szerencsére volt szüksége. Napközben fegyveres eszeszek láncban felügyelték a munkakommandókat. Éjszaka keresőfénygel pásztázták végig a magas feszültségű szöges drótkerítést. Az őrtornyokból géppisztolyos őrszemek vigyázták a lágert, és az SS rendszeresen járőrözött is. A Birkenaui tábort még egy széles, mély vizesárok is védte. Az SS szükség esetén 3000 fegyverest és 2000 kutyát tudott mozgósítani. A szökésre készülő foglyokat már azelőtt föladhatták, hogy megpróbáltak volna kijutni. A tábor tele volt besúgókkal, akik bosszúból, jutalom reményében, vagy akár a szökéseket rendszerint követő tömeges megtorlástól tartva adták fel társaikat. Már tehát sokan szerették és tisztelték, de ez mit sem ért volna, ha valaki a baráti körén kívül előnyt akar kovácsolni az elárulásából. Ha mindezeket az akadályokat sikerül is legyőznie, és kellő távolságra jut a tábortól, akkor is a nácik megszállta területen kell eligazodnia. Ha valaki e segítségért fordul, talán jó szándékkal találkozik, de nem volt ritka az ellenségesség és az árulás sem, mivel a németek keményen megtorolták az üldözöttek támogatását. A zsidó szökevények különösen nagy veszélyben voltak, hiszen a rendszeres razziják és zsidóvadászatok során is kézre kerülhettek. Ha egy SSS megakadályozott egy szökést, jelentős jutalomra számíthatott, nagy adag vodkára és kellemes kikapcsolódásra a szóláhütte üdülőközpontban. Márta tudta, milyen büntetés vár rá, ha elkapják. A fogoly titkárnők között voltak barátai, akiknek a kimvallatásokon elhangzó információkat kellett legépelniük. Előfordult, hogy az adminisztrációs épület más dolgozóival együtt kényszerítették nézze végig olyan rabok kivégzését, akik nem jutottak messzire a tábortól. Amikor három férfi, és egy nő akasztásánhoz terelték ki őket, hunya azon keserget magában, milyen tehetetlenek is ők, és milyen tragikus sorsra jutott ez a négy ember. Látván azonban, hogy a halára ítéltek egyenes háttal, felszegett állal vonulnak a vesztőhelyre, büszke arcukról ezt olvasta le. Nekünk nem sikerült, de nektek sikerülhet. Merjetek belevágni. Achtung, fár! Vigyáz életveszély! Ez a felirat állt az elektromos kerítésre függesztett táblákon. A külső megjelenésnek a szökési kísérletekben is fontos szerep jutott. Egy lesoványodott, rongyos, kopaszra borotfált tetovált karú alakról rögtön lerít, hogy Auschwitz rab. A megfelelő ruházat jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy valakit embernek nézzenek, ne pedig alsóbrendű lénynek, amilyennek a a foglyokat tartották. Az ausvici hatóságok jól tudták, hogy a csíkos és jellel ellátott rabruha feltűnővé teszi a szökevényeket. Újra meg újra megpróbálták megtiltani, hogy civilek ruhát juttassanak be a táborba, és többször figyelmeztették az SS-eket, hogy ne hagyják őrizetlenül az uniformisok darabjait. Néhány szökevény, ugyanis a német egyenruha erejét próbálta hasznosítani, betörtek az SS raktárakba, hogy onnan szerezzék be a szükséges öltözéket. Két ember így jutott ki a táborból, lopott teherautóval, két másikra pedig egészen Prágáig utazott vonattal. Négyen a legnagyobb nyugalommal hajtottak ki a kapun egy előkelő civil személyautóban, és viszonozták az őrök tisztelgését. Cilla Cibulszka, a politikai részleg adminisztrátora, szerelmével Jerzsib Jeleckivel szökött meg, aki SS tiszti uniformis bújt, és úgy tett, mintha kihallgatásra kísérné a lányt. 1944. áprilisában ketten azért szöktek meg, hogy megpróbálják leállítani a magyarországi zsidók deportálását. Ha kudarcot vallanak, Fuchs Márta bette volna át a küldetést. Auschwitz leghíresebb szökését Iréne régi barátja, a Kanadában dolgozó 44.070-es számú fogoly, Walter Rosenberg felvett nevén Rudolf Rüba valósította meg. Rüba először a deportálás elől próbált menekülni, Találékony édesanyja, Helena egy tízfontos bankjegyet vart a nadrágja cipzár részébe, hogy abból fizesse az úti költséget a biztonságos Angliába. Ez 1942 tavaszán történt, amikor Iréne márta és a többi szlovákiai varró nő már javában szokta a láger életet. Vruba egy váltás ruhát is vitt magával a testén. Ez lett a veszte. Megállították és letartóztatták, mert gyanús lett, hogy a legnagyobb hőségben dupla visel. Voltak még más, meghiúsult szökési kísérletei is, mire Auschwitzba került. Saját kárán tanulta meg, hogy egy menekülő embernek ruhákra van szüksége. Felszerelését a sikeres 1944. áprilisi próbálkozásához a Kanadából szerezte be. Ő és társa, Alfred Wetzler, a 29162-es számú fogoly, aki valamikor Iréne Sógorával, Leo Kohuttal együtt személyi okmányokat hamisított, meleg kabátot, gyapjú lovagló nadrágot, csizmát és elegáns holland öltönyt viselt. Vryba önbizalmát egy fehér pulóver és egy bőrövis növelte. Ezeket ajándékba kapta egy nagyra becsült raptársától, akit később egy mekiúsult szökési kísérlet után kivégeztek. Vruba és Wetzler három napon át rejtőzködött egy farakás alatt egy Birkenaui építési területen, míg a keresésüket le nem fújták. Április 10-én este lopództak ki a táborból. Egy hajszálon múlt, hogy nem kapták el, és nem lőtték agyon őket, de huszonötödikére sikerült eljutniuk Zsolnára. Vruba csizmája a sok kúszás, mászás közben annyira szétfes lett, hogy az egyik jó szívű lengyel, aki elrejtette őket, adott neki egy pár régi papucsot. Vrubát is Wetzlert, a pozsonyi zsidó vezetőség képviselői külön-külön hallgatták ki. Világos, lényegre törő tájékoztatást adtak a tömeggyilkosságokról, és a magyar zsidóságot közvetlenül fenyegető veszélyről. Szavahihetőségükön sokat emelt, hogy Vruba elegáns holland zakót viselt. Eredeti tulajdonosa, akin az impozáns ruhadarab Ámszterdámból Auschwitzba utazott, nem sejthette, hogy egy kicsit ő is hozzájárult a világtörténelem alakulásához, ha egyáltalán életben volt még szegény. A Vruba Wetzler jelentés az Auschwitzi jegyzőkönyv gépelt példányait Zsolnáról különböző országokba továbbították. A világ immár készhez kapta a bizonyítékot az ipari léptékű népírtásról. Hogy mit kezd, vagy mit tud kezdeni ezzel a tudással, már más kérdés volt. A szövetségesek összességében nem sokat tettek. Winston Churchill, brit miniszterelnök megállapította, hogy a magyar zsidóság elleni írtó hagyjárat valószínűleg a világtörténelem legnagyobb és legszörnyűbb rémtette. 12. Pius pápa írt egy elég erőtlen levelet Magyarország kormányzójának, Horti Miklósnak, és más nemzetek is diplomáciai nyomást gyakoroltak a magyar államvezetésre, hogy szüntesse be a deportálásokat. A vonatok folyamatosan éjjel-nappal érkeztek Auschwitzba. Mire Horti végre leállította a transportokat, már több mint 400 ezer magyar zsidót deportáltak. Legalább 80 százalékuk, Egyenesen a gázkamrába került. Vruba és Wetzler jelentésének hála, Auschwitznak élénk nemzetközi visszhangja támadt. Én már senki sem tagadhatta, hogy egyre több bizonyíték támasztja alá a tömeggyilkosságok tényét. A magyar zsidóknak legalább egy része esélyt kapott a túlélésre, amikor a deportálások abba maradtak. Miközben a krematóriumok kéményei okátták magukból a füstöt, a varrónőknek még tovább kellett dolgozniuk. Tudták-e, milyen kíméletlen népértás folyik Birkenauban? Mindenről tudtunk, mondta Braha Huga Katka. Véráztatta hónapok voltak azok, 1944 nyarán, vallotta René Ungár. Amikor Fuchs Márta ismét felkereste a válogató válogatóraktárakat, hogy beszerezze az ügyfelek ruháihoz szükséges alapanyagokat, ázott rothadó ruhahalmok fogadták. A magyar zsidóktól annyi holmit zabráltak el, hogy lehetetlenség volt szétválogatni. Mindig megéri ellenállni, a tétlenség egyenlő a halállal. Miel. A Mél. A Stábsgebajde női dolgozóit 1944. május 22-én a régi dohánygyár épületéből átköltöztették az ausvici műhelyek közelében munkával emelt vadonatúj barakkokba. A nők közül sokan hónapok óta először mozdultak ki. Végre láthatták a kék eget. A hatos blokkba kerültek. Az új tábor részen húsz épület állt, négy sorban 5, -5 barak. A mosodát, a vasalószobát és a ruhajavító műhelyt átalakított istállókba helyezték át, amelyek egy macskaköves udvar körül álltak. A felső műhely viszont maradt az adminisztrációs épületben. A varrónők többet dolgoztak, mint valaha. Márta a két francia varrónő, Alida de la Sol és Mariló Kolumba helyére újjakat vett fel. Miután ők, 1944. augusztusában átkerültek a Ravensbrücki női koncentrációs táborba. A külsőre csóf új barakkok Auschwitz-i mércével luxus lakosztálynak számítottak. Külön ebédlőt alakítottak ki asztalokkal és székekkel, sőt egy emelvényen még zongora is állt. Az olyan zenekedverők nagy örömére, mint Márta is Hunya. A padlót ronyszőnyegek borították. Csempézet zuhanyzóban tisztálkodhattak, és éjjel igazi paplannal takarózhattak. A civilizáció eféle szimbólumai, persze koráncsem a rabok kényelmét szolgálták. A láger új építményeit akarták mutogatni a nemzetközi kereszt ellenőrző látogatásain, hogy bizonyítsák Auschwitz nem tábor. Az ablakokon nem volt rács, de a szöges drótkerítés gondoskodott a foglyok elzárásáról. A barakok előtti nagy téren nyilvános kivégzéseket tartottak. Emlékeztetőül, hogy mi jár a szabályszegésért, és milyen sorsra jut a legtöbb szökevény. Márta is pontosan tudta, hogy ugyanit köthet ki, ha megszökik, de elkapják. Egy párás szeptemberi estén a varrónőket felsorakoztatták, hogy tanúi legyenek, ahogy Málát Zimedbaum nevű barátnőjüket a bitófához kísérik. Málát, aki többnyire csinos, sportos ruhát viselt fehér gallérral, sokan ismerték a táborban. Vidám lényéből őszinte kedvesség sugárzott. Még Maria Mandl is megbízott benne. Lauferka volt hírvévő, futár is kísérő, ezért szabadon mozoghatott a táborban. Kihasználta a lehetőséget, és nem csak az eszesz, hanem az ellenállás üzeneteit is közvetítette, és csempészárut is szállított. Mála megismerkedett egy Edek Galinsky nevű lengyel fogóijal, és egymásba szerettek. Edek 1944. júniusában SS egyenruhát öltött, és megszökött a táborból. Mála vele tartott. Egyes beszámolók szerint férfinak költözött. mások úgy emlékeznek, hogy SS kabátot viselt. Mála összes barátja abban reménykedett, hogy a párnak sikerül biztonságos helyre jutnia. Két héttel később a hírhet 11-es büntető blogban dolgozó mosónőktől szányra kapott a hír, hogy Malát és Edeket elkapták. Hosszú, kegyetlen vallatásukon Hunyá egyik barátnőjének, a politikai részlegen dolgozó Raja kellett tolmácsolnia. Malát a kínzás sem tudta megtörni. Először Edeket akasztották fel a férfi táborban. Utána Mála következett volna. Már nem volt csinos és sportos, tele volt zúzódásokkal, ruhája cafatokban lógott. A végsőkig ellenállt. Borotfa pengével, amelyet az ellenállóktól kaphatott, felvágta az erejét. Véres kézzel kelt az egyik SS tisztel, Összeverték, egy kézikocsira dobták, aztán a holttestét errettentésül kösszemlére tették. Mála kivégzése azonban nem félemlítette meg a stábszkevajde dolgozóit. Még erősebben elhatározták, hogy túlélik, és tanúskodnak a világ előtt. Bráhás sosem felejtette el Malá utolsó üzenetét. Szökjetek meg, talán ti több szerencsével jártok. Amikor szeptemberben a szövetségesek bombázni kezdték a területet, úgy tűnt, talán még nincs minden veszve. A szövetségesek felderítő gépei már május óta fotózták az ig Auschwitz-Monovic melletti gyárát. A német fegyvergyárakra próbáltak csapást mérni, de a gázkamrákat és a táborba vezető vasúti vágányokat nem bombázták. Monovic fotózása közben akaratlanul auschwitz birkenau is lencse végre kapták. Odafentről, mint valami játék, dioráma, miniatűrben látható a a barakkok soraival és a fákkal. Az 1944. május 31 i fotókon világosan kivehető a vetkőző helyiségek felé menetelő embertömeg. Egy augusztus 23-án délelőtt 11 órakor készült felvételen felismerhető a Birkenauban létesített Kanada 2-30 barakja a négyes krematórium mellett. Jól látható a holtestek égetésére szolgáló gödrögből gomolygó, folytogató fehér füst is. A tábor fölött elrepülő szövetséges felderítők biztonságban hazatérhettek, a raboknak azonban erre nem volt lehetőségük. A varrónők továbbra is gombos tűzéssel, pliszírozással és gombjukazással töltötték napjaikat, kezükben járt a tű. Aztán megszólaltak a szirénák. Szeptember 13-án már nem felderítő gépek húztak el a tábor fölött. A felvételek a célpontként kijelölt, ígéfárben gyár környékére hulló bombákat örökítették meg. 7000 méteres magasságból összesen ezer bombát szórtak le. Amikor megszólalt a légvédelmi riadó, a szalomban dolgozó varrónők eldobtak mindent, és rohantak át az új altáboron, nyílt terepen, hogy elbújjanak a barakjuk pincéjében. Teljes káosz uralkodott, zokogó nők, ordítozó kápók, egymás nevét kiáltozó barátok. Hunya lipcsében már eleget gyakorolta, hogyan maradjon higgadt vészhelyzetben. A többiek oda gyűltek köré, mint a nyugalom szigete köré a pánik viharában. Hatalmas fülsiketítő robbanás hallatszott, a lökéstől megtántorodtak. A hatos blokkot közvetlen találat érte, a falak megrázkódtak, és folytogató porfelhő töltötte meg a levegőt. Mindenki kifelé igyekezett a pincéből, mielőtt elevenen maguk alá temetik a romok. Akik kijutottak, látták, hogy a szöges kerítés megrongálódott. A férfi és női tábor között szabad lett az átjárás, akár meg is szökhettek. Braha csak állt és nézte a szétszakadt kerítést, de nem kezdett el futni hová is mennénk? – kérdezte. Valamiért a csüggett és elesett raboklázattak a legjobban. Izrael Gutmann. A szeptember 13-ai légitámadásban összesen 40 fogoly pusztult el a közeli műhelyekben. Márta egyik varró nője, a szemtelen Grünberg Lulu megsérült a hatos blokkot érő bombarobbanásakor, és lábadozni kórházba került. Barátnői valahogy összekapartak egy adag strapacskára valót, mert Lulu állandóan azután sóvárgott. Csak had egyek egy kis strapacskát, mielőtt meghalok, viccelődött. Szerencsére felépült, és elszántabban akart megszabadulni a nácik uralmától, mint valaha. Ugyanebben a rajtaütésben az SS-nek tizenöt embere veszett oda, 28-an pedig súlyosan megsebesültek. Egyéb kisebb károk is keletkeztek. Például Irma Gréze főfelügyelő függönyét beterítette egy szétrobbant tartalma. A foglyok felvidultak, amikor látták, hogy az eszez is mennyire sebezhető. A bombák ellen mit sem ér az uniformis és a korbács, hogyha az égből hullik a halál, már nem is olyan felsőbbrendűek. Ez a tudat erősítette az ellenálló lelkületet. A Stábsgevajder rabjai annyira nekibátorodtak, még kisebb sabotázs akciókat is elkövettek, például darabkákkal és cérnával eldugaszolták a vécéle folyó rendszerét. A szabó műhelyben úgyis annyi volt a munka, hogy sosem értek a végére. A munka egy kis része igazán a csatornába kerülhetett. Megérte az öt órát, amíg vigyázban álltak az esti név miközben a blokkfelügyelő azt kiabálta. Szóval ez a hála a fáradozásaimért, hogy jobb életet teremtsek nektek. Hát ennek most vége. Többet nem segítek, még véletlenül sem. A blokkvécéből kijöntött a víz. Kitette, tette, A foglyok hallgattak. Kívül reszkedtek, de belül mosolyogtak. Az adminisztrációs épületben csak egy valaki halt meg a szeptember 13-ai bombázásban, egy Hédi Winter nevű lány, aki a politikai részlegen dolgozott. Mindenki tudta, hogy beárulja a raptársait Kápó nővérének, Editnek. Hédi szemüvege a légnyomástól felrobbant, és a szilánkok az agyába fúródtak. A tábor tele volt kémekkel és informátorokkal, ami még veszélyesebbé tette az ellenállók tevékenységét. Márta csak olyanoknak beszélt az ellenállásban vállalt szerepéről, akikben teljesen megbízott, például a kommunista Anna Bindernek. Senki sem élt vissza a bizalmával, mások nem voltak ilyen szerencsések. Azt a négy nőt például, akik Auschwitz legjelentősebb lázadásának előkészítésében segítkeztek, egy odaadó barátnak álcázott besúgó árulta el. Márta Hunya Braha és társaik sok lányt ismertek a közeli lőszergyár munkásai közül. Az Unión kommandó lőpor és tölténygyártással foglalkozó tagjai fehér petyes tengerészkék ruhát, fehér kötét és fejkendőt viseltek. Jó volt rájuk nézni. Küzdő társaikon kívül senki sem tudta, hogy 1944 nyarán kis adagokban lőport loptak ki az üzemből. A papírba csomagolt csempész árut a hajukba, vagy a ruhájuk alá rejtették, a hónuk alá kötözték, vagy dupla jó ételhordókban vitték ki. A legfiatalabbak csak 16 évesek voltak. A csempész tevékenység központi figurája a bátor Róza Robota volt, egy fiatal lengyel zsidófogoly a Kanada kommandóból. Miként Braha, a háború előtt ő is tagja volt a Hasomir Hacair zsidó ifjúsági szervezetnek. Most a Kanadából tartotta a kapcsolatot a tábori ellenállással. A Kanadából származó értéktárgyak fontos szerepet játszottak a föld alatti mozgalom működésében. Tiltott javakra cserélhették, vagy megvesztegetésre használhatták őket, hogy a korrupt felügyelők szemet hunjanak az illegális tevékenység felett. Róza számára a maga halála elfogadható árat jelentett, ha valamelyest megbosszulhatja, hogy a nácik elpusztították az egész családját. Először saját ellenálló sejtet vezetett, aztán beszervezték az zonderkommandóval kapcsolatban álló emberek. Mint már esett róla szó, az zonderkommandó feladata volt, hogy a gázkamrákból eltakarítsa a holtesteket. Tagjait néhány hónap után megölték, és újakat állítottak a helyükre, ezért lassan, titokban felkészültek a lázadásra. Az akcióhoz robbanó anyagra volt szükségük. Itt kerültek képbe a lőszergyár dolgozói. Megteszem, amit tudok, ígérte nekik Rózá. Maga köré gyűjtött néhány elkötelezett ellenállót. A lengyel Ella Gartner, aki kedvelte a divatot, és volt bátorsága szalaggal, övvel vagy kalappal kiegészíteni rabruháját, együtt dolgozott Rózával a Kanadában, mielőtt átkerült a lőszergyárba. Ő szervezte be a többieket. Regina Zafir családját szintén kiirtották a nácik. Ezt is Hanna Weizblum, pedig a Varsói Gettóból került a táborba. A lázadás eleve kudarcra volt ítélve. Ugye mit tehetett volna az Oderkommandó 600 elkeseredett tagja a gépfegyveres ss felügyelők ellen? Mégis, amikor 1944. október 7-én robbanások hallatszottak, minden rab ujjongott, a nácik pedig pánikba estek, akár csak a szövetséges bombázáskor. A Kanada kettő mellett álló négyes krematóriumot sikerült megsemmisíteni. A lázadó rabok szétszélettek a rajzkó körüli földeken, némelyek istállókban rejtőztek el, mások a válogató barakkok kupacai között, az ott dolgozó nők segítségével bár mindegyiküket elfogták és kivégezték, felkelésük a zsidók bátorságának és küzdő szellemének jelképe lett. Miután a besúgók elárulták Róza robotát és a lőszergyárban dolgozó társait, a politikai részleg titkárnőjének kellett legépelniük a kihallgatási jegyzőkönyveket. Hösztábor parancsnok arra panaszkodott, hogy a megkínzottak sikoltozása megzavarta délutáni sziesztáját. Róza robotát látták két vallatás között a folyosón, egy székenült, ócska pamutnadrágban és melltartóban. Felsőtestét sebek és zúzódások borították. Bár addig verték, amíg mozdulni bírt, sikerült kijuttatnia egy üzenetet. Hazakvém acz, légy bátor és erős! Így jelezte barátainak, hogy nem bánt meg semmit. A négy lőporcsempészt, Rózát, Ellát, Eszterát és Reginát az új táborrészen kívülálló bitófához vezették. A stábszke minden dolgozóját kibezényelték közönségnek. Először Ella is Regina nyakára került a hurok. 1945. január 5-én. Ella udvarlója árulta be őket. Másnap reggel Róza és a következett. Testük élettelen bábuként függött a kötélen. Nem akartuk nézni, mondta Berkovics Katka, aki Brahával és a többi varró nővel állt a téren, de nem volt más választásuk. Hunya érezte a feszültséget a levegőben, amint több száz szív egyszerre dobbant a büszkeségtől, mert a négy lány mindvégig olyan méltóság teljes és nyugodt maradt. A bombázások 1945. január elejéig folytatódtak. Hideg, kemény tél köszöntött a táborra. Hunyá alig tudott varni, annyira fáztak az ujjai. A varónők kezében mégis egyre csak járt a tű. Aztán felkapták a fejüket, szovjet tüzérség lövéseit hallották, alig hatvan kilométerről krakkó felől. Márta félrevonta katkát és brahát, és megkérte őket vigyázzanak a kis rózsikára, Csibire, a szalomban dolgozó legfiatalabb lányra. Úgy gondolta, talán elérkezett a szökés ideje.